E duritu zitzauku, bateraren filosofia segituz, autetxe horiek behar zutela, jendeari erakutsi zer konkretuki, zer tara buruz joiten giren. Eta ordoan, adibidez, bidaerreiko mera, mendibeko mera, arrosako asuan bat, nihaur, bankako mera, izanen dira hor, ostegunian irulein, sortzeak eter ditan denen etxea gelan, Eta hor bakotxak bere xailian, espikatuko du, serlitaiken erri elkargu bakar hori. Adibidez, anxordoki bidara ikuak, serviz a la persona ikuak du. Uh, ekonomia laborantza hori, ihidoi mendibe kuak eta osafren banka kouak. Hala, e, nik eskoara eta kultura eta gero nahi gintuzke beste autetxibatzuetxe man, finanzietaz eta mintzatzeko, benen hori da konkrituki jende kulek dezaten zer izanen den, hori zine zabaltzen diegu jende e, etorri nahi bali maduzu olertu nola kudeatuko ditugun gure lujaldeak eta gure iparri eskoalerria.